Hur står det till med dig idag? Är du där vad du önskade vara i ditt liv? Eller vill du ta ett steg till? Vill du ta ett steg till? Ja. Väldigt tyst. Ni undrar kanske. Vad vill jag göra? Är det bra som det är? Vi bara väntar. Tillsdagen är inne och är den oss hem. Eller vill vi ta ett steg till? Vill vi ta ett steg till? Amen! Vi vill. Vi vill. Och vi vill helst ta det här steget närmare Gud. Så att han. Han får uppenbara sig själv. På ett konkret sätt i vårt liv. Men. Låt oss. Böja, till att börja med våra hjärtan i bönen. att ingenting händer utan helig ande. Ingenting är möjligt utan Herrens närvaro. Tack Jesus att du vill och väntar oss hela tiden. Du himmelska Fader att din härlighet ska uppenbaras över oss. Tack att du vill tala till oss. Hur det ska brinna. Brinna ordentligt bland oss herre. Så att den här världen än en gång lär och, och känna dig som en levande gud. En gud som förvandlar och ändrar människornas liv. Jesus jag ber i ditt heliga namn. Att du vidrör människornas hjärtan här ikväll. Att de själv öppnar sig själva. Förväntansfullt vänta vad du har att ge. Vad ditt, ord, vad ditt ord kan göra i våra liv. Hur den kan förvandla, ändra och ge oss en ny välsignad dag. Vad vi får se att ditt löfte är sann. Vad vi får se att du svarar. Du svarar en, en gång på våra bön, på våra trop. För att vi har faktiskt tagit steget och börjat att knacka vid dörren. Ditt dörr, Herre. Och ropa efter dig. Vi har tagit dig till varenda en liten situation i vårt liv. Och frågar rådgivning. Frågar hjälp till beslut vad vi ska göra. Du får alltid vara med oss, här. Och i den här stunden hjälp. Herre, jag ber hjälp mig att jag är helt och hållet i dina händer. Och du får använda mig efter ditt behag. Och medla medla, så att vi kan, vi kan faktiskt se bakom horisonten. Rakt inne i ditt vision. Och ta ett steg närmare så att den uppföljs här och nu. Amen. Förra lördagen vi avrundar ju undervisningen med det eller med det att vi tittar hur vi vågar ändras som människa och faktiskt komma in i en ny fas, in i en ny dag i vårt liv. Jag tycker att jag hörde det här i Annas vittnesbörd uh, lite den här biten just att, att, att någonting har hänt i mig. Någonting har hänt i mig. Så att det där gamla får inte taget på den får inte taget på mig längre. Och någonting nytt har kommit istället. Jag behöver inte försvara. Tänk, Jesus gick runt. Han försvarade ingenting. Han försvarade inte sina, hans rättigheter. Han var ju Guds son. Han hade all rättighet att lyfta fingern och allt skulle ha blivit nedlagt framför honom. Men han försvarade ingenting, inte en enda rättighet vad han hade. Han tillrättvisar ju Satan och lärjungarna, eh, alltså Petrus lärjungen, när han. Tänkte att härren skulle inte lida. Och fariséerna, förstås. Men han försvarar inte hans egna rättigheter. Och här kunde jag. Jakob. Jakob. Eh, nu är jag tacksam om ni dämpar ljudet. Tack. Och då när Jesus mötte de här människorna utan att försvara sig själv. Och när vi får det här Jesuslivet i oss. Att växa. Tillåta den växa alltså. Helian, det vill ju hjälpa oss. I den här saken. Så kommer vi till en ny dag. Någonting himmelskt. Den gudomliga naturen har tagit över. Igen ett område i vårt liv. Och vi har vunnit mark. Herren Jesus Kristus har vunnit mark. Hans härlighet har uppenbarats över oss. Över oss. Och vi faktiskt. Har gett äran och lovsången till Herren. Det är det vad Gud vill. Och det är det vad själva vill. Att vi ska aldrig någonsin förhärliga våran skapare. Våran himmelska fader. Bara att han inte ska få ära och lovsången. Det är det som är kampen går på. Och därför han vill ta ifrån oss. Alla områden. Vad vi har vunnit. Det börjar här inne. Inombords. Och vi fortsätter den här vägen nu. Genom en berättelse. Var jag utmana, utmanar oss alla att tänka noga. Är vår Herre bekant eller främling för oss? Det var ju de här tre punkterna som var avgörande. Och ha dem i baktanke nu när vi går texten igenom. Under vägen, när vi är på väg in i visionen att den uppfylls i vårt liv. Att vi får en markområde, vi vinner mark så att säga. Så vi skulle en nyckel var ju det att när Gud säger någonting för oss så förstår vi det inte alltid i vårt förstånd. Men om vi lyder den instruktion vad vi har fått från Gud så blir det en nyckel vilken öppnar dörren och vi kommer framåt mot hans närvaro mot det att vision, det löfte, det profetia vad vi har fått att det går inte till intet. Fast att det blir uppfyllt i vårt liv. Det andra. Vad vi ska ha i åtanke. Det första alltså nu. Att vi inte kan förstå allt. Men vi ska lyda ändå. Det andra. Vi ska inte gå med fördömelse. Över oss själva. Över det vad som har hänt igår. De här andliga dynamiska nycklar vilka öppnar dörren till en ny dag det är en seger i vårt liv vi ska inte gå och klaga över oss själva över de misstag och synderna vad vi har gjort igår det var Herren har förlåtit om vi har uppriktigt gott och bett förlåtelse om igårdagen, lämna det han har förlåtit, punkt och han har glömt bort du är fri det enda oro vad vi har, det enda vad vi ska tänka är idag. Vad är det vi bär med oss idag? Om det finns någonting där, vad Herren vill ta i. Vad du ska titta i vit ögonen i ditt liv. Så, det är det enda vad du ska tänka. Men gå inte och bär någonting och lyssna någonting från igårdagen. Det är förlåtet. När du väl har gått. När du väl har gått till Herren och frågat förlåtelse så har du fått förlåtelse. Det är punkt och slut på den punkten. Det var nyckel två. Nyckel tre är det att det som ska hända i ditt liv är inte först och främst för ditt eget ära. Det är för att Herrens härlighet ska uppenbaras över dig och han får äran och lovsången. Över det över dig. Du är Guds skapelse och han vill få ära och härlighet. Hans härlighet ska uppenbaras över hela skapelsen. Över varenda en. Och han önskar att varenda en ska komma till ånger på jorden. Varenda en. Det är det som gör det, att det är så otroligt kamp i kristendomen. Att bara inte Gud ska få ära och lovsången. Bara inte hans härlighet ska uppenbaras över hans egna, hans skapelse. Där pågår striden. Och därför är inte striden våran, det är Guds. Och vi måste lära, vad är det när vi går framåt? Hur vi ska släppa kontrollen istället att vi vill strida själva. Och det här är någonting som måste levas. I du måste uppleva det i hjärtat. Och det är inte lätt. Varje dag jag faller på den här punkten. Varje dag jag måste fråga förlåtelse från Herren att jag har gått före honom. Istället att jag lyssnar honom. Och stannar bakom. Och lär från honom istället. Men det här är nyckeln tre. Gud kommer att skaka de områdena var vi inte är lydiga Och följa honom. Istället gå framför honom. Och det finns alltid någon område i våra liv var det kanske pågår en skakning. Det är där bara därför att alltså Gud uppfostrar oss för att han älskar oss. Och därför det måste skaka lite i våra liv. För att vi ska förstå att vi släpper en extra belastning ifrån vårt liv. För att komma in i detta löfte, vision, profetia. Detta ny fas. Detta ny tillstånd i vårt liv. Var det finns mer av gudomlig natur. Och mindre av det där gamla. Amen. Är ni med? De här tre nycklarna. Håll i tankarna. Och vi går in och läsa från Lukas 24, 13-25 en berättelse var två av lärjungarna är på vägen till Emmaus. Och här händer nu någonting. Vi kommer att gå här under vägen att vi kan inte förstå allt. Att vi ska inte klaga på oss själva eller vara fördömande över oss själva. Och vi kommer att se att någonting skakas också. Lukas 24, 13-25. Och vi läser först det hela. Och här är det nu. Att vi har idag en herre som är uppstånden. Och ju mer med att vi har blivit frälsta och tagit mot honom. Så har vi uppståndelseliv i oss. Det är inte någonstans ute där att vi måste jaga efter den den är i oss Det här är en uppenbarelse vad vi måste få in i oss När du börjar förstå att det här livet är i dig när du börjar vårda detta liv genom att du tillbe Herren i ande och sanning Du bär mer och mera med kvalitet alltså med hjärtat hjärtats uppriktiga inställning framför Gud och du och du, Tillbe honom också i sanningen. Alltså du tar besväret att lära vad det är som står i Guds ord. För att summan av ordet, enligt vad Guds ord säger, är sanningen. Om du kan bara några fraser från Bibeln så blir det inte så mycket av summan av ordet. Fast du börjar göra dina egna teorier åt av Guds ord. Och det händer tyvärr allt för mycket i kristenheten. Men när vi ser och har tålamod att läsa från början till slutet. Från alfa till omega. Från alef till tav. Guds ord. Så ser vi också på vilket sätt vi kan endast tillbe i ande och sanning. Gud. Och han söker de som gör på det här sättet. Men det där livet. När du vårdar den. Det som är lagt inne i dig. Som en fri från himmelen. När du vårdar det livet. Det växer. Och det tar över. Och det behöver vi alla göra. Och så många gånger jag upptäcker. Dag efter dag. Att det här livet. Det behöver vårdas en, en gång. Lite till. För att det ska få ta över. Men den är här. I dig och vänta att ta sitt plats. Förvandla dig mer och mer till jesulikhet. väl mig. Och då går vi in till Lukas. Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus. Som ligger 60 stadier från Jerusalem. Vilket är ungefär En mil. De var på väg, vi är på väg för att detta löfte ska bli uppfyllt, vad vi har fått från Herren. Och det gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och när de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna. Så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: Vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ord. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: Är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han svarade dem: Vad då? De svarade. Det som har hänt, Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överstepräster och rådsmedlemmar otlämnat till att dömas till döden och låtit Men vi, Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Tredje dagen hade gått, han var uppstånden. Och människorna fortfarande, tänk nu, lärjungar. Två av lärjungarna. De väntade här. Att det skulle bli en politisk ändring. Att de judarna ska få sitt eget stad och det blir en befrielse och fortfarande de hade inte förstått vad Jesus hade talat. Vad profeterna hade talat, vad Moses hade talat om. Och det passar rätt så bra idag när vi har valet framför oss här också i Sverige. Är det politiska ändringar vi håller på och vänta, Eller väntar vi Jesus Kristus? Som kommer att förvandla hela världen. Så att det finns ingen politik kvar efter det. För det är en grekisk filosofi. Hela politik. Och vad har Jerusalem. Med Atena att göra. Det är frågan. Som Tertullianus ställde en gång. Tror jag att det var ungefär så. En kyrkofader. Men. Jesus alltså kom att frälsa människan, befria människan. Och vidare har några kvinnor band de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till kraven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en syn, Och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick någon av oss till kraven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. De sa till dem: Så oförståndig han sa till dem: Så oförståndig han är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Han öppnade, han gav insikt och förstånd för dem. När de närmade sig byn, de, de var på väg, verkade det som om han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när de låg till bord med dem tog han brödet, tackade Gud och brödde. Räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Han försvann i den stunden. Och de sa till varandra. Brann inte våran hjärtan när han talade med oss på vägen. Och öppnade skrifterna för oss. De bröd genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Där de fann de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa. Herren har verkligen uppstått. Och han har visat sig för Simon. Och själv berättade de, vad som hade hänt på vägen. Och hur han blev igenkänd av dem. När han bröt brödet. Här är det nu. En berättelse för oss. Vilken väcka frågan. När vi är på väg. Vi har fått vision, profetia från Gud. Drömmar. När han kommer till oss. Känner vi igen honom? Följer vi honom tillräckligt länge på den här vägen? Att vi inte går ifrån honom under tiden i våran otålamod. Att vi har tillräckligt otållighet. Att vi lyssnar när anden börjar förklara för oss. Ge insikt och förstånd över vem Jesus Kristus är. Är i vårt liv. Och, ja, inte honom. Som var på jorden. Fast den uppstående nu. Den uppstående Kristus. Har du mött någon gång. Någon. Att du har en speciell känsla. Att här finns. Någonting berättat till mig. Vad inte världen kan berätta. För att Jesus kan använda vilken människa som helst som är villig och lydig för att bära fram hans närvaro till en annan människa. Känner du igen Jesus eller stöttar du bort någon som kanske inte passar till normerna vad du har i ditt liv? Eller tillåter du fortfarande någon komma till dig och faktiskt berätta ett Någonting speciellt från himmelen. Och vara Guds budbärare. Jesu Kristi. Som vill uppenbara på något sätt sig själv till dig. Vi tittar många gånger. Människor varandra. För det yttre. Men vi lyssnar, lyssnar inte. Innehållet. Det inre livet. Och då kan vi missa. Då kan vi vara... Så pass förstockade att vi har inte sett att Herren ville möta oss. Vi har missat mötet med Herren. Vi går lite vidare. Här. Vi kan inte alltid förstå hur Herren vill möta oss. Genom vem han vill möta oss. Men om vi har öppen sinne så kan du bli välsignad och överraskad på ett speciellt sätt. Förra gången fick vi lära oss också att Gud upprättade altaret, detta altare som fullbordades i Jesus Kristus vi. Kolgade kors. Han upprättade detta altare, offeraltare. för våra synder, för vårt skuld och skam, vad vi har burit med oss sedan vi har fallit, mänskligheten från hans närvaro, och för gemenskapen. Och nu läser vi från Hebreabrevet 13:15. Hebreabrevet 13:15. Under den här kvällen jag vill bära fram. På vilket sätt vi kan vara våra Gud. Dels att Gud kan sluta våra ögon så att vi ser inte honom tills tiden är inne. Eller att vårt liv är så förstockat att vi klarar inte att känna igen Herren. För att vi saknar andens liv. På sätt eller vis. Och att vi ska skilja de här två från varandra så att vi inte är för hårda mot oss själva. När det faktiskt är en tid, tidsperiod. Att Gud slutar våra ögon. Han gör oss blinda för att vi ska inte förstå att han är här bland oss. Låt oss läsa lite till så ni förstår det hela. Först går vi in i Hebrevbrevet 13:15. Här kommer nu alla altarets delar med, eller funktioner. Gemenskapen och allt det där som synd och skuld och skam har lagt i vårt liv. Allt hanteras på ett sätt här nu. Bröder, bli kvar i broders kärleken. Vi går igenom nu här först gemenskapen. Vilken vikt författaren till det här brevet lägger till gemenskapen. Glöm inte att visa gästfrihet. Du genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Utan att veta om det. Alltså Gud checka, skicka för oss himmelsk besök. Och vi vet inte alltid om detta. Hur många tror att de kanske kan ha mött på det här sättet en budbärare? Alltså ängel, det betyder en budbärare. Och den ursprungen kan vara direkt från himlen, eller sen att Gud skickar någon annan eh, av tjänare. Och man har, vi har fått träffa alltså någonting som har sitt ursprung i himlen. Hur många av er tror att ni kanske har haft den här typen av möte? Vi är några stycken. Och det, det, är ingen, alltså det slår en sån här eh, stämpel på oss när vi har haft en sån här möte. Att, och hur? Precis som de här två lärjungarna. De sa, här. Brann inte våran hjärta när han talade med oss på vägen. Och öppnade skrifterna för oss. Alltså det kom i eftertåget så att säga. De vaknade upp efter på först. Hallå, vi brann ju. Vi förstår ju inte vem han, vem han var. De kände inte igen under vägen Jesus. Först när han bröt brödet. Och det samma kan hända med oss. Och det är helt okej. Okay. Alltså vi behöver inte vara hårda mot oss, oss själva på grund av detta. Men det här är en gemenskap. Här återuppbyggs gemenskapen. och Därför den här brödeliga kärleken, gästfriheten och alltihop. Om vi stänger oss själva så kan vi stänga ut faktiskt Gud. Om vi tittar på det yttre i människan när vi möter någon där ute eller var var en det kan vara vilken en konstig situation kanske just i den situationen när du är stressad och du har jättebråttom och någon drar dig i handen eller armen och säger att har det en liten stund nej har inte det. jag har bråttom vi kan missa mötet vi vet inte det gästfrihet Tänk på dem som sitter i fängelse. Som om ni vore deras medfångar. Och på dem som misshandlas. Som om det gäller er egen kropp. Mer om gemenskapen alltså. Hur långt Jesus vill att vi tar gemenskapen. Ska vi försöka att ta gemenskapen så att inte en enda människa sitter ensam där i kafeterian efter mötet. Att vi har gemenskap. Med varandra och alla har sällskap. Om vi lyckas med den biten. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Och den äkta sängen bevaras obefektat. Gemenskap igen. Olika hänvisningar till gemenskap. Hur vi ska förhålla så att Herrens närvaro. Och allt detta är nu. Det här altare blir renoverat i oss och det gemenskap som Gud vill att vi ska ha med honom det att vi kommer till en ny dag att mer av hans liv vinner i oss och vi har gemenskap med honom det är ju den instruktionen vi, vad vi, vad vi får här men att vi är blinda mitt mellan och inte ser när vi hör Guds ord det kanske finns här nu någon som tror att det finns ingen eld här. Men kanske elden kommer som de, lärjungarna, de förstår efter på det först. Eller kanske det innebär att du börjar brinna först när du börjar bli delaktig i Guds ord. Och du tar det på allvar. Du är förväntansfull. Vad är det här? Inte jag, men Guds ord som medlas här. Vad är det som har... Vilken effekt den har i dig. Den, när den gör sitt verk. När den rotas i dig. När den rotas i ditt hjärta. Och den börjar växa. Kanske det plötsligt börjar brinna i ditt hjärta. Och du börjar brinna för Herren. Din nåde kommer fram mer tydligt. Och du vågar ta ett steg och börja praktisera. Du prövar dina vingar. Och du ser att det finns faktiskt luft. För att Guds vind blåser. Det är inte den här boken någonting som är bara teorier. Det är verkligt liv. Och vi ska komma med den till verkligt liv. Så att vi ser att den lever bland oss i det enkla i vardagen. Men hela vägen, hela registret vill Herren att det ska vara verkligt. Till mirakel och under. Du och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för bängar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Ha du tillit till Gud? För det här, han tar ITU-författaren nu direkt, med det som är avgudadyrkan. yrkan. 5.5 säger att avgudadyrkan är otukt, orenhet och girighet. Det som förstör bönealtaret. Hjärtats altare. Så att vi inte kan ta emot elden. Så att vi inte kan ta emot det nya löftet. Att leva våra dröm. Vision. Vad Gud har gett för oss. Det blir hinder under vägen där. Genom gästfrihet har somliga fått ängla gäster utan att veta om det. förstockelsen Finns på många olika sätt. Romaprevet 11, 25-27 berättar ju att ett helt folk, judarna, har en förstockelse i deras hjärta tills häningarnas fulla tal har kommit in. Och det är ingen synd för att Gud kommer att ta deras synder när tiden är inne och deras ögonen öppnas. Det är ett tungt, tungt uppdrag att bära den här typen av förstockelse hela vägen tills den dagen är inne att hedningarnas, hedningarnas fulla tal har kommit in. Och därför, de kan inte alltid känna idag, de är slutna. Gud har slutit deras ögon, deras hjärtan för att förstå vem Jesus Kristus är. Men när det börjar slå ut i olivträdet, våren är nära, så ser vi också att tidens tecken är där. Och det har börjat att hända mer och mera. Och Herren, alltså löftet börjar uppfyllas, steg för steg. Tänk vilken tid du lever. Tänk noga. Vad du bestämmer. På vilket kort du satsar ditt liv idag. Vi vet inte hur snabbt. Men vi vet bara att det är värt att vara vaken. Och lyssna vad Herren säger. Vi ska inte fördöma oss om vi har varit förstockade. Om Gud har slutit våra ögon. Och vi har inte igår förstått att vi har mött Jesus när vi bryter brödet idag tänk detta ord kanske den stunden när vi tackar faren i himmelen våra ögon öppnas i någon sak, i någonting om det där löftet vad du har fått från Herren en gång i tiden och någonting nytt Öppnas i ditt förstånd. Och du förstår att aha, här här ska jag ta ett steg för att allt ska bli uppfyllt. För att visionen ska bli verklighet i mitt liv. Sen, när det skakar i vårt liv, det sista, tar vi nu. Så går vi till andra Gånungaboken 6, 15-19. Och vi tar en parallell där, där sen under vägen. Inne till andra Thessalonika brevet kapitel 2. Det här är ju nu andra extrem. Här är ett hot som slår till. Och det är attacken som kommer mot Guds mannen och hans tjänare. De är ute efter Elisa. Och Elisas tjänare blir ju rädd. Andra gånung av boken 6, 15-18 räcker till. När gudmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en, hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, mannen, Å, min herre, vad ska vi ta oss till? Han blev rädd. Rättslan finns inte i Guds fullkomlig kärlek. Och rättslan slutar våra ögon, förstockar oss. Så att vi inte ser i anden, fast vi faller tillbaks från helig mark och vi ser i köttet. Oro. Konstant oro för det ena och det andra. Ett märke av rättsla. Men också pristen av tillit till fadern. Vi är ju rädda endast om vi saknar tillit och tro till fadern. Men vad är det vi behöver vara rädda för? Om vi vet i hans löfte, han som kan inte ljuga- han tar ju. Vad är det? Vad läste vi i Gud har själv sagt. Jag ska aldrig lämna dig. Eller överge dig. Varför ska du leva för bängarna? Och vara girig? Vilken trygghet tror du att bängarna ger till dig? Du kanske har samlat. På hög. I ditt bankkonto pengar. Och den dagen när antikristig rike stiga in och du vill följa Jesus och du vill inte ta märket på din panna eller ditt hand vad ska du göra med de pengarna han beslagtog dem den stunden och du kan inte använda dem till vänster eller höger och du har ingen tryckhet längre i dina pengar har du skatten i himmelen eller på jorden är frågan Alltså, när vi har gemenskap i Gud och genom helig ande så har vi gemenskap med livets källa. en sån kreativitet att han hittar för oss allt han ger till oss dagligen manna för ande själ och kropp och den som inte har tro låt honom be henne be att Förstärk mitt tro, Herre. Och han gör det. Och han har lovat. Alltså Guds löfte är styrka. Och det händer efter det. Gång efter gång om vi vågar pröva det. Och då svarar Elisa till tjänaren. Han svarade. Frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och då tittar förstås tjänaren. Men jag ser ju ingen, vi är bara två här. Vad ska vi göra? När Gud öppnar våra ögon. Vi börjar förstå vilken änglarskara vi har runt omring oss. Vi sjunger ju de här sångerna väldigt lätt. Att det finns änglar överallt. Men tror vi på det? Tror vi på det? Du som har haft himmelsk besök. Ditt troganske har vuxit ett steg vidare. Och du börjar tro att det är verkligen möjligt. Det är verkligen möjligt. här. Och Elisa bad. Herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Wow. Och han fick se. Att berget var fullt av hästar och vagnar. Av eld runt omring Elisha. Halleluja! När det skakar. Nu är vi här inne i sista steget. För att det nya sak ska uppfyllas i vårt liv. Var inte rädd om det skakar i livet. I något område överhuvudtaget. För att han har lovat att vara med dig. Alla dagar. Och det att det skakar. Det att det, Herren vill rena någonting. Förtärande eld vill ta någonting från ditt liv. Det är bara en markering. Att du är på väg in i en ny dag. Var ljuset kommer fram. Men det är lite mörkt. Väldigt mörkt mitt mellan. Precis före dagen gryr. Och den bryter fram. Det är en markering. Att tiden är nära. uppföljelsen är nära. Så var inte rädd. För att Herren har lovat att ta hand om dig. Han ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han har sitt skara. Skyddsänglar med dig. Om du inte förstår. Om du inte ser. Bara känn hans närvaro inombords i dig. Och du varje gång när du stannar i detta prövning. När Guds tryck. För det faktiskt i ordet sägs att då när othålligheten växer i oss. Så har vi varit under det trycket, under det värme vad Gud sätter oss till. Och då han bränner. I vårt hjärta är en del av hans närvaro och hans sanning. Tillbedjan i ande och sanning i oss. Och vi har vunnit mera mark, mera område för oss själva. Och äran till Gud. Lovsången till Gud. och Då kan inte det gamla skaka dig så mycket längre. Du står mer och mer stabilt på klippan. Och när stormarna kommer nästa gång. Ditt hus skakas inte. För den är byggt på klippan. Inte på sanden. Det är det som är poängen här. Och även. Om vi lever med Gud. Gud. Genom Elisas bön hade öppnat tjänares ögon. Han hade även. Han hade sett, sett hästarna. Och vagnarna av eld. Runt omkring Elisa. Och när Aramena drog ner. Mot honom bad Elisa till Herren och sa slå detta folk med blindhet. Och Herren slog den med blindhet så som Elisa hade bett. Andra Thessalonika brevet två. Den här blindheten kommer att slås över de som fortfarande älskar orättfärdighet, osanning, lögn istället för sanningen. Och då kommer att Gud slå även kristna med villfarelse för att de har inte älskat sanningen. Gud söker de som tillber honom i ande och sanning. Och det kommer, går inte att lura Gud. Det går inte att komma till församlingen. För att Guds samling han ser rakt igenom. Och han vet vem hans samling är från hjärtat. Vem är hans samling? Vem inte är hans församling? Och han skickar den dagen när dagen är inne hans änglar för att plocka okreset. Guds man bad och fienden blev blind, förvirrad och gick till Samaria bortifrån Elisa. Efter vem de hade jagat efter. Det kommer att vara händelser. Från missionsfältet hör man detta. Exakt detta berättelse så många gånger. Att de har bett att de ska inte förstå. De ska inte se att här går Guds tjänare. Och de har inte förstått vad som hände. Men de har Släppt människor som är kristna. När förföljelsen blir verklighet. När vi har tuffa situationer i verklighet, verkliga liv. Så Gud kommer, Gud kommer att hjälpa oss. Även på det här sättet. När vi vänder vår hjärta till honom. Och ber att slå dem med blindhet. Så kan de inte se. De kan inte se längre. Och det blir... På sätt eller vis. Förvirring. Så var inte rätt. Frukta inte. För att Gud har allt. Hela världen. Hela skapelsen i hans hand. Och fienden bara tror. Att han har någon makt. Men hans tid är kort. Och den enda makten vad han har. Hör här nu. Han har blivit kastad ner från livets källa. Från himmelen. Han har ingen makt. Den enda makten han har är genom att ta den från människan. Och vi människorna fria vilja, genom att gå till dyrkan, Ge mera och mera makt i honom. Över våra liv, över städernas liv. För att vi har offrat på fel altare. Och då får han makt att härja över människornas liv. När förlåtelsen saknas. När girigheten finns. Otukt. Orenhet. Därför ska vi lära från Bibeln. Vad är det som är rent? Vad är orent? Vad är som heligt? Vad är oheligt? Och om det har hänt någonting i vårt liv. Och vi inte går till rätta med det. Titta saken i vit ögat, Så fortsätter det bara. Och fienden får makt istället. Att Herren. Han har ingen annan väg att få makt. Det är den enda vägen. Han är maktlös. Han tar därför makten från oss. Från det offer som har givits. Vid hans altar. Mörkrets altar. Avgudadyrkans altar. Men Jesus Kristus öppnar våra ögon när vi vill så. Han vägleder oss genom allt. Vi kan inte förstå Guds vägar. De är så mycket högre än våra vägar. Och vi behöver inte vara hårda mot oss själva. Nåden är här. Men han är nåden och sanningens budbärare Jesus. Så att de kan inte skiljas ifrån varandra. Men om vi har kommit till korta- Låt oss snabbt gå till rätta med detta. Och titta saken i vit ögat. Alltså vara ärliga och uppriktiga. Och omvända. Och för det sista. När någonting händer så är det att Gud vill uppenbara hans härlighet. Han skakar saker och ting i vårt liv. Men han vill att du kommer till en ny dag. Till en ny fas i livet. var det gamla inte har makten över. Därför är altaret där. Därför ska du leva genom sanningen. Genom tillbedjan i ande och sanning. För att synden ska förlora makten. Och genom heliga andens kraft ska komma en ny stabilitet. Och du står mer och mer på klippan. Och stormarna inte rör dig längre. Fast på något konstigt sätt. För att lampan lyser i dig. Det finns olja i lampan. Så har du vila. Du har shalom i ditt hjärta mitt i stormen. Det som Anna och många andra har upptäckt kommer att vara verklighet när vi fortsätter att vandra med Herren. Amen. Tack Jesus Kristus att du vandrar med oss. Även om vi inte alltid förstår att du har varit nära oss Herre. Så är det du. Är det du som har burit oss när vi inte klarar oss själva?